...njegovu porodcu, časnija savi i oni koji slijedili na putu istinu sudnjega dana. Broć moja draga, ja ovdje večeras imam pred sobom 15 savjeta koji sam planirao da podijelim zajedno sa vama večeras u Mostaru. 15 je na stolu, a koliko ćemo mi završiti vidjećemo. ćemo. U svakom slučaju, znači ovo naše druženje, Tako je konceptirano da imamo jednostavno, znači, ajde reklimo 15 različitih stvari koje ćemo ako Bog da napomenuti kao savjete. U svakom slučaju to su manje više svima nama poznate stvari jer islam kao islam zasnovan na Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika. Ne možemo mi da i doći sa nekim novim stvarima koji mi nikada nismo čuli. Ali možemo se međusobno potpomagati, napominjati, jednostavno čovjek nekada čuje određenu informaciju, Ali ta informacija nije našla src, nije našla put ka njegovom srcu. Evo uzmite bilo koju knjigu za koju znaš da si je pročitao. Riyad su alihin. Allah im pročita Riyad su alihin od korici do korici. Uzmiješ, ponovo ga čitaš, naiđeš na hadis, kažeš 100% bi se zakljuo da nikad ovaj hadis nisam čuo. A ti proči toga. Zato što u tom momentu možda si bio nasikiran, zamišljen, razmišljao si, nisi se koncentrisao i tako mnogo puta čovjek na dersu Razmišljaš o sjenu, razmišljaš o problema, žena sluša djeca, ne slušaju vajz priča, ti kroz njega gledaš kroz prozor i jednostavno znači čovjek nekada informaciju čuje, ali nije njegovo srce spremno da je privati. Zato i je spojenta ovakvih druženja da se okupimo, da sjednimo, da se malo, hajde da kažemo, prisjetimo određeni stvari i da to pokušamo prakticirati. Prvi savjet, braću moja draga, <gled> živimo u jednom vremenu izuzetno teškom vremenu kada ljudi malo pazi na svoj jezik. Narešto kada uzmemo obzir stanje u medijima, novinari, političari, znači jednostavno vidimo da su ljudi u pogledu jezika postali mnogo više liberalni nego što bi trebali da budu. Jezik, braću moje draga, izuzetno malehan organ, a zbog njega čovjek može zaraditi mnogo belaja. Kaže Allah uposlanik alihi salatu wasalam. Pogledajte kako je islam jednostavno. Kad ljudi pokušavaju nekome nabiti kompleks da islam nešto, hajde da kažemo, komplikovano. Kaže Allah uposlanik. Meni jad men li. Ko meni garantuje samo dvije stvari? Ja njemu garantujem džennet. Subhano. Samo dvije stvari, ništa viši. Samo dvije. Ko mi kaže garantuje da će jezik čuvati i da će čuvati spodni organ? Te dvije stvari, ako budu kako treba, kaže, ja njemu garantujem džennet. E, ko sad smije podići ruku i reći, kaže, ja garantujem. Znači, njegov jezik govoriti ono što treba. S druge strane, kaže Allaho Kusani Kalehi seratu wa seram, čovjek će kazati riječ, pazite, samo jednu riječ. Zbog nje će, kaže, biti bačen u džehennem dalje nego što je od istoka do zapada. A kazat će, kaže, riječ koju neće obraćati pažnji, Na ko će je reći? I te jedne riječi ode čovjek u džahennem dalje nego što je od istoka do zapada. Zato kao što je došlo u gradosnovu Hadisu, kaže Allahu Bosanik, kada insan osvane, svi organi, ekstremiteti, preklinju jezik i kažu boj se Allaha u pogledu nas, u pogledu ostali organa. Kaže, ako ti budeš na džadi, i mi ćemo biti na džadi. Ako ti skreniš, i mi ćemo skrenuti. Jer jezik sad nekoga ogovori na sudnji dan kad dođeš goreće ruke. Zato ruke kažu, hej, pazi štaš priča, tvalja goreć zbog tebe. Zato Božji poslanik, braću, moja draga, kada pogledamo hadise u tom segmentu, ostavio je samo dvije stvari. Kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan ili neka govori dobro, Ili neka šuti. Nima treće opcije. Samo dvije opcije u islamu imaju. Ja priča, dobro, ja šutit. Kako ćeš znat je nešto dobro? Znači, treba se preispitati prije što progovori šta ja želim kazati. Takav bi trebao da bude, praću moja draga, <coughs> život čovjeka muslimana. Također, <coughs> kaže Allah poslanika rejsa ratu vasara, <coughs> Kada su ga pitali ko je najbolji musliman, koji vidi slama je najbolji, kaže najbolji vid slama, najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani. Jezik spominje prije ruku. Zato što, braću moja draga, rane nanesene jezikom mnogo teži, a možemo reći i nikako, ne zarastaju do krana koja je nastala kao plod verbalnog vrijeđanja i napadanja, ona će zarasti. Ali jezik što može nanijeti ranu može ostati do smrti. Zato Boži poslani kaže, sliman, pravi, dobar, najbolji islam je da su ostali ljudi oko tebe sigurni od tvojeg jezika i od tvojih ruku. Evo nekoliko osavijeta u ovom kontekstu čega čovjek treba da se pazi. Prva stvar da se čuva govora koji ga se ne tiče. Allaho Busani kaže od ljepoti čovjekovi vjere i islama jeste da ostavi onoga što, se, što ga se ne tiče. Vjerujte, vraću, kada bi mi, ja ću ovako malo bacit u četvrtu, malo ću brže pričat, a vi brže pratite. Kada bi čovjek u toku dana pravio neku tabelu, ono što je govorio, koliko ga je se to ticalo i koliko nije. Jesi čuo muju u fatu? Šta mi je briga? Nijem. Jesi čuo haso kupio golfa? Da, Bog, da mu, pa dalje. Jesi čuo onaj pravi kuću tri sprata? Jesi čuo onaj dobio šesto djete? Jesi čuo onaj se oženio? Jesi čuo onaj upisao fakultet? Šta, jel to imaš nešto ti od toga? A to je ivica. Kad počneš odati oko onoga što te se ne tiče, tu i blizu gibet. Zato čuo šta mi ne briga moja razve u fatu? Brat uradio to, napravio to, kupio to, ne interesuje me. Ne tiče mi se. I to je spas za jezik. Da ostaviš ono što te se ne tiče. I uvijek prije govora sve postaviti pitanje imam li od toga koristi? Tiče li se to mene? Hoće pita zato što je mu razvijel u Fatu. Neće mi pitat. Alhamdulillah. Druga stvar, braću moja draga, čovjek treba da se čuva rasprava. Mi dosta puta uđemo neki neke rasprave. Jeli, nijeli, ja mislim, kaže on, a drugi kaže, a ja mislim. Treći kaže, a ja mislim. Po mnom kaj mišljenju je to ovako. Kaj drugi, mene ne, ne po mišljenju je ovako. Mi ne znamo raspravljati. Mi ne imamo temelje. Kad se hoćemo raspravljati, pogotovo u šarijatskim stvarima, moramo imati temelje. Na šta ćemo se vraćati? Ko će nam biti sudija? Kako se ponašati? Kako se ponašati? Rasprave ostavljaju, braću moja draga, traga na ljude. Zato Boži poslanik kaže, garantujem kuću u podnožju dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio i u pravu. Znajući koliko negativnosti nosi rasprava po insana, kaže Boži poslanik, ostavi rasprava makar bio u pravu. Također, da čovjek, braću moja draga, pazi da svojim jezikom ne bi omalovažavao braću muslimanje. Nažalost, mi u vremenima, sad kažem malo, smo pokupili mnoge fazone od medija, od novinara. Ovaj onakav, ovaj onakav, onaj siromašan, ona je čupav, ona je ovakav. Čuvajte se, braću moja draga, pravilo u islamu treba biti počešljan i lijep i uredan, ali ljudi se nevrednuju po vanštini. Allah uposleni kaže, Allah ne gleda u vaše likove, niti u vaše imjetke. Gleda u vaša srca i vaša dijela. U vjerodosnom radijsku kaže Allaho poslanik, ima ljudi koji su čupavi, prašnjavi, koji kod vas ništa ne vrijedi. Kaže, kada bi Allah zamolio i kada bi Allah zakljav, Allah će mu to dat. Zbog njegove dobroti. Zato čuvaj se da ne do Allah ne dineš Allahu Allahu vliju svojim jezikom. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم نيموتيسي سماواتي كاجي الله سبحانه وتعالى وسوره حجرات ساдругим людима можe suni bolji od vas ne znaš znaš kak koli ko ne ismijavaj se s ljudi ne ponižavaj ljude allah bosani Treba uvijek da pojasnim, ja to dosta puta da vam, u islamu imaju evlije. Nažalost, na našim prostorima su poznate vlije to su kao oni koji lijetaju u čabrovima, u stapovima, na metlama i to. To nisu evlije, to su šeitanove evlije, već znači je evlije koji su Koranom pojašnjene. Oni koji se Allaha boje i oni koji vjeruju. To su evlije. I dirati u takve ljude možeš izazvati rat protiv Allaha. Teško ono mi je ko protiv Allaha to brat, ne znaš, možda je to Allahove vnije, možda cijelu noć provodi plaćući Allaho na noćnu namazu. I ti dođeš i počinjiš ga omalovažavati, počinjiš ga gibetiti. Pazi se toga. Možete jezik skupo koštati. Također, <tuh> da braću moja draga, pazimo, svoj jezik odlaži, pa makar i u šali. Ovo je veoma bitno. Hajde to, rećemo da smo mi savladali onoje prvi belaj laž, iako Boga mi svakim danom braća se više pet ljena. Ali eto, hajde, to smo savladali. Ali u šali, brat ti ispričava priču, ti ovako oči iskolačiš. Kaže on, ja se šalio. Hajde, prođe i pola sata, on tebi opet, ja sam bio jedne pilki s jednim bratom. Izadim obitelj i čitava meni poruku. Desio se zemlju, trisovo onu ja ovako. Kaže, ma nije mi došla porka se šali. Jednom, dva, put, tri put. Gubiš se povjerenje. Pozejkam čitaš, možda ti kažeš, pozoveš me sutra, dođi na dženazu umrla mama. Pa šta ću doći? Ja znam šalim se. Što tako? Pa što mi ni došo mami na dženazu? A ne znam, a bidi više kad petljaš, kad ne petljaš, njem pojma. Zato Boži poslani, poslanik kaže, im kuću u džennetu. Ko ostavi laž, pa makari u šali. Da ne govorimo o drugima, dismo da božji poslanik Laž vodi ka grijehu, a grijeh vodi u džehennem. Su dvije stepenice do džehennema. Laž vodi grijehu, grijeh vodi u džehennem. Svi kako lako. Također, braćo moja draga, treba se čuvati gibeta ogovaranje braći. Ovo je znači prvo vaš predavač potreban to govora svakako, kao i svega drugog, a nakon toga svi mi. Nije mi poznat grijeh danas da je više pro, prošiljen među nama, muslimanima, kao što je givet. <mim> ne mojte jedni drugi ogovarati. Kaže Allah, te koji je talo, u nastavku kajta, zar bi neko od vas volio da jede meso umrlog brata svoga? Više, <mim> Mi neko ti kaže, e, hajde, umro ti brat ti trebaš malo mesa od njega pojesti. Da povratiš. Tako treba povratiti Izgadi ti se da pričaš o bratu. Ljudi dosta puta pogrešno svataju, Sam se malo naprijed pomakite da ova braća koja dolazi, onaj da mogu dole sjestiti. Ljudi dosta puta imaju pogrešnu viziju šta je gibet. O kaže, ja sam ja ovo, kaže, znam da je istina. Volan. Niko ne kaže da nije istina. Kad istinu pričaš, a čovjek nije tu, to je gibet. Istinu pričaš, ali njega nema tu. To je gibet. O koje je poredi Božji poslanik, Allah te bar kvetala sa jedinim mrtvog misa. To je gibet. A kažu Božijem poslaniku, ali kaže š... Kaži, Božji poslanik pita, znate li je gibet? Kaži, da spomeniš vrata muslimana, pa ono mi je što on ne bi volio. Zato najbolja formula da saznaš šta je gibet, kad došao neko mi nešto pričat, postavi se, bili ti volio da neko tamo, negdje, gdje ti nisi pričat, tu istu stvaru o tebi. Ako bi volio, nastavi. Ne bi volio selo selotep. To je gibet. A ako slažeš, to je potvara. Istinu govoriš, ali nije tu. Šuti, inače odreš u gibet. <tak> Također, braćo moja draga, čovjek se treba čuvati širenja. Tajni, braćni, intimni, Božji poslanik je vredostojnog ladisma zabranio strogo da čovjek prenosi ono što se dešava između njega i njegove supruge u braku. Nažalost to, to mi bjav vam mogu valjesti na dugo i na ali nažalost i ta stvar prisutna kod nas. Ljudi to slušaju tamo oni džahile po kafanama i kafićima kako pričaju šta su radili prve bračni noći i on se jadnik zapali za njima, pa i on počne pričati. Pokušavam to neke celofane u celofanit, konešto indirektno ko gore, ko dole, ali on sve ispriča. Boži poslednji kaže: "Ne igori stepe na sudnjem danu ima čovjek koji je spavao sa ženom" I onda to drugima priču. Ne igori stepin. U drugom hadisu u redosnom kaži primjer njega je primjer šetana koji ide ulicom sretne šetancu i sa njom spol novčina puto, a drugi u njih gledaju. Eto, ako može da budiš to, priča je. Treba jezik čuvati, braće moja draga, također od zaklinjanja nečim drugim osim Allahom. Našom vjeru nije dozvoren da se čovjek unije osim Allahu. Nažalost, mi smo prisutni svakim danom na ulici gdje muslimane slušamo kak se kunu majkom, životom. Ovi malo pobožni, oni se kunu džamijom, poslanikom i tako kao ono, oni ipak neke stvari znaju. Što je svakako neispravno, ne može se klijesti insan, zakljenjati ničim osim Allahom. Tabarake, Allah poslanik je u više jadisa i rodostojni, je strogo zabranju zakljetu nečim drugim osim Allahom. Tabarake, Čak i u nekim jadisima spomenuo da je to širk da se čovjek zaklete, nečim drugim osim Allahum s.w.t. To je graću, moje draga, prvi savjet. E ovakvi imamo 15. Sad mi to ako Bog da. Samo štim što su neki malo duži odahoga, ovaj nam je bio pokratak. <clears throat> Bismillah, ako Bog da pred je noć, zimske noći, jesu duge, sutra neradni dan i neko nam se ne žuri. Druga stvar, braćo moj, drago, u ovim teškim vremenima, živimo u jednom periodu teškom i normalno taj teški period se može gledati sa razno raznih aspekata. Jedna od ovih težina je što smo rekli da ljudi paz, slavo pazi na jezik. Drugi aspekt jeste da se ljudi mnogo vezuju za dunjavuk, za materiju. Ljudi ne vide, kao da ne vide, da će otići jednog dana sa dunjaluka. Ljudi se ne sjećaju smrti. Lucu zaborav na tu činjenicu. Braćo moja draga, Allahu subsanika lejhi ve sellem znajući, vadljivo s dunjaluka u kazite u to vrijeme kad nije bilo Facebooka, kad nije bilo interneta, kad nije bilo auta, kad nije bilo mobitela, kad nije bilo nije bilo nije bilo satelitskih antena, televizije i mnogih drugih šetan luka kaži, eksiru min zikri hadim al-lazzat čisto, čisto smrt spomenite, čisto ono kojace kaže polomiti vaše dunjalučke užitke. Nu, čisto spomenite Raču moja draga, da li ste ikada razmišljali o činjenici? Allah te baraka je tala iz svog hikmeta i mudrosti, da li da čovjek ne zna kad će umrijeti? Mi kad bi znali kad će umrijeti, mi smo tako narod čudan, im to zlo potrebili, Kad bi čovjek znao, živit 60 godina. On bi 59 godina bio mafijaš. I on da fino kravu pare, i onda bi ošao nahađ, rekao bi sad se kajem, ovu godinu ja ću tespi hušake, sa pasteki pastekije salazit neću, 59 godina sam lumpovo, jesam proživio, sad fino za dženeć se pripremio da. Ali ne znaš. Ne znaš koliko živiti. Ljudi imaju mnoga pogrešna objeđenja vezana za smrt. Pričaš ljudima o smrti, ja sam uvijen sad velkim, velikom broju nas ovdje, pošto pss, definitivno šeita nikad insana ne napušta, pa i ovdi. Ja dok sam vam ja počinio pričao o smrti, uvijen sam u velikom broju nas odmah, Eh, ova mene se ne netićel hamdulillah, ja sam tek 35 godina, ej pridamno mi još minimala 30, minimalac. Greška. Otiđite na mezarluke. Uži poslanik kaže: "Kuntunehitu kum an ziyarati al kuburi ala fazuruha." Bio sam vam zabranio da idete na mezarluke. Idite, idite, kaže: "Posjećujte mezarluke, oni nas posjećaju na ahiret." Imao nekog od vas praksu da ode jednu mjesečno na mezarluke. S dilim da uzme poruku. je gore pa po onim nišanima. Uh, did hađi Mujo umro u 70. godini. Šek je odmah dobacio, veli te, još 400 ostalo. Mašallah. Oh, uh, donjeg Ahmed, neko malo modernije ime. Umro u 50. toj. Pa tu sam ja, još 15 godina. Umro neki Eldar u 28. O, uh, pa ovaj prije mene umro, mogu sam ja biti na njegovom mjestu. Već istruhu Elda. Neki tamo, a Adis umro u 16. Uf. Pa mogu sam ja davno biti u zemlji. Šta bi se zanim bio na njegovom mjestu? Tako se ide na griblje, tako se ide na mezarluke. Da vidiš da ljudi umiru, ti trčiš za Dunjalukom. Kad je neko od nas kad planira nešto u taj svoj plan stavio, možda će umrijeti. Aj, se plane planira nikako. Iću u školu, ženit se, razvodit se, studirat ću, gradit ću mora, vile, jahte, bakarači, montirači. Sve on planira, ali niđe tu nema, a možda ću umrijeti. A braćo moja draga, smrt je tako blizu. Poenta je zašto spominjem ovaj govor? Čovjek kada se sjeća smrti, on je dobar, kukruh, mehak, lijep. Iza znači se kada je fin, mehak, lijep. Tako on fino dehelio. Takav je insan kada se sjeća smrti. Šta god mu kajš, on... Šta je dolazno kje prolazam, bo, možda ću umrijet. Ba nijemam se ja kad ni ljuti, nije se imam kad... Kaže treba rad za islam, bismillah, možda ću umrijet. Zamislite, evo sad, jednu čin, sam da se malo prispit, a želim samo da malo... Provokativno poslije neka pitanja se samo malo ako Bog da osvijestimo. Šta mislite? A to nije daleko Allaham. Da nama sad neko dođe i kraže ljudi. Sutra neko iz ove ekipe mora na dunjalk. Mora neko umriti. Izvučite jednog. Ja znam da bilo među nama sigurno ljudi koji su hrabi. Rekao bi ja sam. Nek ja umrim. Al nama je povjeti, jesi li spreman? Pa nisam spreman, mora neko, aj ne budem ja, nima vezi. Pa postoji Allah, mi moguću, znači neko sutra od nas umrijeti. Jesmo li spremni za toga? Hamad ibn Seleme, tu je ših od imama Ebu Hanifi. Kažu, kada bi Hamad ibn Seleme došlo i kažeš, Hamade, sutra ćeš umrijeti. Kaže on, ehlen vas ehlen smrt bujrum. Ja, kažu, u svom životu ne mogu ništa povećati ni popraviti. U njega je život bio 24 sata full. Popunjen. Žeš, kad mi nama neko rekao, sutra ćeš poslika indije umriti. Šta mi radili? Te spiju u jednu ruku, u jednu musav, u jednu pišiva sijet, u jednu, daj što više se vapa da uradiš. Hamadim usela me kaže, sutra umriti. A on turla sutra. Čekam ja, moj život je 24 sata pun. Kakav je naš život, braćo moja draga? Prvo, koliko imamo osobina koji nisu dobre, a možemo ih popraviti. Slušaj, ima nešto što teškova. Imaš mnogo osobina pri sebi, možeš ih popraviti. Zašto ih ne popravljaš? Hoćeš li čekati na je moment kao što ga objašnjava Kur'an u surim Uminun? Hatta iza dja'a ahadahum ul-nevtu, kale rabbir dži'un, la'alli e'amalu saliham fima taraktuhu, kalla. Kaže kada nekom od njih dođu smrtne muke, on kaži, gospodar, vrati me, vrati me, samo da ugradim kako dobro djelo. Kala, kala, nikad, nikad, melek smrti kad pokuca, nikad se vratio nije. Neće se vrati nikomi. Nemoj čeka da pokuca. Popravljaj se. Spremaj se. Poslavi sve pitanje se sprema. Nisam. A šta činiš da budeš spreman? Pa činim, znaš, je pratim sjesko, evropsko, trke čuka, trke konja, trke žirafa, trke kornjača, sve život ja pratim. Jesi spreman, jesi spreman koupo zime vozati sa ljetnim gumama? Kakva tvoja je spremnost? Jesi to kažeš, učim, zikrim, šućuram, pomažim komšijama, pazim babu, pazim mamu. Islam sam, znači, pra praktičnost provio u životu, Alhamdulillah, svi mi imamo grešaka, popravljam se, kajim se, alhamdulillah. Ali je toliko, braćo moja draga, u našim životu šupljini, koja bi se mogla popuniti, ja ne očekujem nju od koga, ni od sebe ni od savršenstvo, ali priznaj sam sebi koliko je pri nama loših stvari koji možemo ostaviti. Ja znam kad nama neko kaže smrt gore dole, mi se odmah ufatimo, oslušaj, ja sam ondo dobar kakvi ima. Ja ondo klanjam redou na koništa. Ajmo malo taj namaz, znaš, sam da ga, evo, 20 sekundi da ga malo na rengin postavimo. Kaže Boži poslanik, čovjeku će od namaza biti primljeno onoliko koliko u namazu razmišljamo namazu. Grni rani, Kolko će nama od našeg namaza biti primljeno? Mi u namazu isplaniramo sve hertični naše obaveze. Svaki put znamo kako je vrijeme na polju. Znamo svi kakve čarape u safu nosi. Znamo koliko je ljudi ušlo, koliko izašlo. Ko mići je prstom, ko ne mići. Ko diže ruke, ko ne diži. Sve znamo u namazu. Evo, ja ću vam postati još jedno pitanje. Da vidite gdje je taj naš namaz. Kad se vidio zadnji put čovjeka kada plaći u namazu? Nisam nikad. Pa če je namaz? Šta učimo u namazu? Razumimo to mišta, majka ga ubilja. Pogledaš vas savjet, avijine, poslanika, plakali, Božji poslanih plakao toliko da su mu suze nakapale bradu, pa njegovu odjeću do zemlji. Kad si vidio nekog bošnjaka da plaći? Osim možda dobije poruku toku namaza, umrla mu nene i on je normalno, pošto čitamo poruke, pročita, aj, nene, da mi ista ostavilo vas sijet, aj, ako ne bude, i onda rukniš za njenom. Tako nekako, da zaplaćeš, što si, što Allah Jošanom kaže, bojte se džehennima, nemojte ovo, nemojte ono, i to tebe postakni da takvi se film još nisu prošli na balkanski. E to je taj naš namaz za koji se mi kočupamo i vadimo i, i držimo. Taj namaz koji mi iskaljamo. E te tahiyat tebe to. Assalamu alaykum. Šta je te tahiyat? Te, daj, ko zna privede te tahiyat. Svankom trenutak što nas zaftrutovale. Alhamdulillah, naman, naman, naman, pum pum pum pum, selam alejkum, selam. E to ga. Gdje si bio kad uđiovali? Šta si učio? Jedne prilike, bio neki kadija i kaže, on hoće da umre, ima dvojicu sinova i sad ne zna koji će iz za sebe ostaviti kao kadijom. I on sad hoće njih malo da ispita, kako koji razmišlja, pa da nje jednog od njih postavi za kadijom. Kaže jednom sino, hajde sine, idi na jaciju i ljude s jacije koji budu na jaci pozovi na večeru. Svi nošu na jaciju i dole kaže, ljudi, babo, i rekao večeras na ja kod nas na večeru. Svi ljudi iz džamije na večer Ništa gore, kad je afino večera se postavila, jeli ljudi, ilhamdul. Sutra danom, sin opet kaže, sine kaže, ti drugi povedi, ljudi koji budu na jaci, ona kak se zove, dovedi na večer. Ošo, sin, klanjala se jaci, on stane ispred rata, znači pred džamiju, izlazi jedan po jedan, kaže, šta je hoća učio? Nemam pojma, dalje. Šta je hoća učio? Ne znam, dalje. Šta je hoća učio? To i to, na stranu. Tako, dvojica samo znali. Kaže, zove babu na večer, vas dvojicu onda su gore sad ovo odno na ribayet babo se začinju šta je veli sin ide da nije svjesko u prvenstvo er u nas ka je svjesto u prvenstvo mi ne idemo u džamije u nas onda džamije su prazne veli sin da kakva utakmica nije šta je to sinu što oliko ljudi na jacinu će sam dvojica veli babo ja sam pitao ko zna šta je hođe učio pomenu su ti sam bil na jaciku i znaju šta je hođe učio ništa ne znaju pomen nisu bil kaj sine ti skad si je posle mene Čovjek, on to ko bi bio na jaci? Onaj ko znao šta je ođe učio, taj bio na jaci. Onaj ko je vozio sieno i ko je planirao kako će se žeti, kako će umrit, kako će ga, ga gasoliti, kupati, gore, dole. Taj bio na moru, liječio, neom, išao, uremom i tako. Elemneji se vraću, moja draga, znači smrt, smrt. Nažalost, kažem, živimo u tom nekom čudnom vremenu. Čovjek čita tuđe je smrtovnice. Dokad? Doće jedan dan, Habibi, kad će ljudi doć i tvoja slika na smrtovnici. Ali nije tu nikakva montaža. Već pravo, ti je umro bolan. Šta si za taj dan pripremio? Jesi spreman? Vi kako je sad firma Donjalka? Ja došao, jutro si iz i planiram ako Bog da se vraca za Sarajevo. Mogu produći za Dubrovnik. širokom miđe hoću. Alhamdulillah, ova zemlja. Pogotovo sad otvore našenke vize. Fura i gore, ne zaustavljaju od Amsterdama. A kabur, dva metra. Nema, bogamiš, usko. I kako je fin ovdje mraz? Pupavi svjetlo, svijetli. svjetli. Sutra, lamdla, sunce, izađe, vidimo. U kaburu nema svjetla. Tijesno i nema svjetla. Hm, smo spremni? Ja nisam. Ko je spreman? svakamu čast. Zato kažem, braćom, draga treba razmišljati o smrti. Treba živiti na dunjaluku. Treba stići dunjaluk. Ali, treba čovjek u svemu tom imati granice. Treba čovjek znati da niko sa sobom, faraon je bio faraon, Harun, ka, ka onaj, kak se zove, Karun, koji su bili, imali su toliko imetka, da njihove ključeve, riznica, Nije mogao ponijeti jedna velika skupina ljudi. Samo ključeve. su to ponijeli sada s ovom kabur? I da su ponijeli što mu koristili? Kaži narod naš, nema čefim džepova. Ništa ponijeti s osobom nećeš. Radi za ahiret. Sjećaj se ahireta. Sjećaj se da ćeš otići sa dunjaluka. Nemoj sebi motiti bolan život. Čovjek kad ima vremena se svađa sa ženom, sa komšijom, sa braćom. Ode ti je bolan život. Umrijećeš. Živi fino, bolan. Budi vesel, budi zadovoljan. Živ, finiš, otičeš, bolan, ušto što trošiš svoj život, čitav život na mrgođenog čela vodaš. No, razveseli se, bolan, jednako ti valja umrt. To je jedan jedini život koji imaš na dunjalku. Od njega ti je ovisi jahiret. Zato kaži, braću, moja draga, dva najbolja metoda sjećanja na smrt jeste odlazat na, na mezarluke i druga stvar klanjane džernazi. <hah> Nit jučije ga znaš, u vodu s tobom zajedno piju kafu, danas ga vidiš leži, netomičan, mrtav. I ti ćeš doći na takvu situaciju i na takvo mjesto. Sjetite se smrti svakako da će to ako Bog da ostavite na nas pozitivnosti, naš kontakt sa braćom, naš odnos prema gospodaru, naš rad za vjeru, naš odgoj djeci, naš odnos prema ženi, naš odnos prema babi, naš odnos prema mami, vjerujući da se popraviti. Sam kad je na onda ćeš umlijeti. Sve je lakši prebroditi. Treći savjet, još 12. Nakon ovog trećeg, a sa ovim trećim još 13. Ne bojte se, ja sam ovako najzgledan, izgledam žestok, ali ja ću to progledati na krosopišt ako mi peti izdržimo, alhamdulillah. Treća stvar, broću, moje draga, treći savjet, opet kažem, živimo u vremenu, čudnom vremenu. Ljudi gledaju filmove, <gled> ljudi gledaju sirije, Ljudi su zavedeni. Već su nezadovoljni životom. Evo, ajmo opet još jedno blits pitanje. Hoćete da dižemo ruke? Nećemo dizati ruke, al kad bi dizale ruke vidjeli bi vidjeli bi katastrofalni rezultata. Kad je neko od nas zadnji put sjeo, evo ovako sjeo I da je i srca, iz i etiqada, i ubjeđenja rekao, hvala ti Allahu. Ali ono, da si reko ne ono posle namaza, ja to ne brojim, kao što onaj muftin sin nije brojio. To ja ne brojim, to ja ne brojim. Da si rekao, ovako, da si sjeo u finu nasjeću, napiješ se hladnije vode, kažeš, alhamdulillah, alhamdulillah falat je Allah na nimetu. Falat je Allah na semu što što se mi dalo. Volio bih sad da reknem samo da vidite vi da sam ja u pravu. Ko je to nekad od nas uradio? Ljutune za to. Ljutune za val. A sad ćemo mi ne pričajte imamo li mi na čemu zahvaljivati? Saćemo mi jer ja znam sad zašto mi smo nezahvalni. Gledaš tamo uh, serije, on otvori frižider, ona je frižider pun kuši ipak. Ispadaju iz njega slatkiši, sveđaju oni kole, toliko je toga nabilo tamo, ne mere se otvorit. Auta se vozaju, nikad nestaju na benzijski. Osim ako treba neku scenu tu snimit, odvozaju se uvijek, to su auta bez krobova, skrobor na zgumama, bez guma, avioni, montirači, jate. I onda on kad pogleda, ja vozam golfa, keca, a on više po Njemačku se ne mere ni registrovat, bolam, jes mene Allah iskušao, ja keca golfa vozam. Ja samo imam kuću sa tri sprata, a tamo prijesednik neke države ima kuću sa četiri sprata. Jes me Allah iskušao. I tako, mnogo drugih primjera mi smo pokupili sa televizije. Kao fol, onaj glumac ima toliko, onaj plaćen tolko miliona, ovaj toliko milijardi, onaj toliko napljačko milijardi u Egiptu, onaj u Tunisu tonu i pozlata puta je meni to čoveče tebi ja stigo ja biošao na Mars shift ne mogu ja shift na planeti meni su svi umrslji kazi zadnji put reko Allahu falati Allah Kaži Allah pa kaže uzvišni Allah subhanahu wa taala u Kur'anu washkuru lillahi Allahu zahvaljujte naredbena forma Nam me naredjeno da Allahu zahvaljujem Allah t'barak va ta'ala kada Ibrahim alejhi salatu vesselamu opisuje opisuje ga po tom svojstvu kaže shakiran li a on je bio Allahu zahvalan rabb. Što znači to je pohvalno svojstvo? Kaže uzvišeni Allah svt. "Wa man yashkur fa'innama yashkur li nafsihi." Onaj ko zahvaljuje u svoju kor zahvaljuje. "Wa la in shakartum la Ako budete šukrali, zahvaljivali, bi će vam povećat. Što znači ako ne budete zahvaljivali, što će biti? Imaš samo dvije opcije. Koji za govor? Kaže Allah Đelešanu. Imaš akiran vojma kefura. Imaš samo dvije opcije. Kaže ili da budeš zahvalan ili da si nezahvalan. Kaže slušaj nisam ja zahvalan, ali nisam nezahvalan. E nima izvin, to je grčka filozofija. Prevedena na bosanski. Ili si zahvalan ili si nezahvalan. Sa šta si? Pa kaže nisam ja zahvalan, ali nisam nezahvalan. Mi opet kažem ili si zahvalan ili si nezahvalan. Nima sredini moraš zahvaljivati Allahom. Sad ćeš vidjeti imaš li načem mu zahvaljivati. Sačemo ćemo vidjeti. Dobb samo onaj, još neke stvar spomenimo. Braći moja draga, tri su načina zahvaljivanja. Prvi način je, možda i najbitniji način, Zahvalnost iz srca. Osjećaj da ti je Allah podari nešto. Drugi, drugi način zahvali jeste jezikom. Da to čovjek potvrdi ono što je u srcu da rekne, Alhamdulillah, ali ne ono automatski. Da ih rafalno ispud satrice, ti tri da ne dihne. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah". Ne, još je da rekni jezikom potvrđenom srcom. Alhamdulillah. I treća, da svoje organe podrijedi Allahovoj naredbi kao vid zahvalnosti za ono što ti Allah dao. Pazite, vidite ovo sad, gdje Allah Allaho poslanik spomenuo zahvali. Jedni noć je Allaho poslanik došao kod Aiši. Kaže Aiša, ja bih noćest da Allaha obožava im da klanjam. Hoćeš li mi dozvolit, pazite, pita mu ženu, hoćeš li mi dozvolit da klanjam noćni amaz? Što si kad neko od nas su pitao ženu, mogu ženu klanjati? Proglasili bi ga najvećim papučarem na, na planeti. Božji poslanji kaže, Iši, hoćeš da me pustit, da klanjam večeras. Kaže, Iša Božji poslanji ja volim ono što ti voliš. Ne, kaže, ja volim da ti budeš blizu mene. To ja najviše volim. Ali volim isto tako ono što ti voliš. Zato bi smilila, klanjaj. Pa je, kaže, ustao, abdjestio i počeo klanjati. Kaže, pa je cijelu noć klanjao i cijelu noć plakao, do sabaha. Već znate kad čovjek plaći, malo pokušajte neko vidjeti kad sam 5 minuta plaći, kako moći se po crvenu. Kaže, pa kad je došao sabah, Bilal radi Allahu anu, kad je ugledao Božih poslanika, otekao od plaća, crvene oči. Kaže, Allaho poslaniči, zašto ti plaćiš? Allah ti je oprostio i grijehe prijedodne i buduće, sve ti oprošteno, što ti plaćiš? Cijelu noć stojiš, noge ti otekle stajajući. Kaže, a išao u tom toliko je plakao da su mu suze natopile bradu i natopile mu odjeću, da su počele kapati suze po zemlji na kojoj sjedio. Mi to ne vjerujemo. Ali da nama neko ispriča neke štrunfove i da nam ispriča neke ninja kornjače iz zetre gore od onoga, kako se zove, Turabija, mi u to vjerujemo. Ali kad kažemo da je Boži poslanik nakvasio svojim suzama zemlju, Pej, slošaj, ko je to obilježio, ko li je to prenosio. Pa kaže on, Bilalu radi Allahu talenhu, en fe la akuna abden šakura, Bilale, jes meni Allah uprostio jedno i drugo ali zar da ja ne budem zahvalan Allahu, ja voradim i zahvalim. Ja radim bolan i zahvalim. a na čemu je zahvaljivu? Na čemu je zahvaljivu? Dolazi sluškinja, dolazi, dolazi, onaj, Žena koja prosi kod Aiši, ženi prijesednika državi. Kaže Aiša, pa sam svu kuću pretražila i našla sam samo jednu datulu. E to je ta kuća tog zahvalnog groba, koji je imao samo jednu datulu kući. Koji je vezao kamjen kao što je došlo u predaj Fatine. Skuhala sam, kaže, jedan dan ljepa sam poslala Božini poslaniku jednu krišku, kaže, pa je rekao već tri dana... U moja usta krušna mrva nije ušla. Ovo je prvo što sam u, u tri dana pojeo. A znate Hadise, Bubekra i Omera, kad su mu pokazali svoj stomak i na njima kamin, on im je pokazao svoj stomak, pa su na njegovom stomaku bila dva kamena. Da pricnu iznutra želudac, ovda s polja, da ne osjeća glad. A vidite zahvalnosti. E sad... Vjerovatno ste shvatili na čemu imamo mi zahvaljivati Allah te bar kvetalo. nam, evo je, klima. Zima nam, eno grijalca, džeste i sakrli. Bila je danas ovdje. Čilini, krolovi, auta, sve živo imaš. Koliko imaš cipila, koliko imaš kaputa, koliko imaš zimski, ljetni, koliko imaš prazni ispratova, ne puni. Koliko imaš prazni. Kaže Allah uposlanik. Asbe Amin fiir Bihi. Ko od vas osvani sigurann u svoje kući sigur, ne pada granate, meroka ne buba, siguram u svoj kuć je da nijeeta. Mofa fiže sedi. Zdrav u tijelu može goda konš sekretat, a in da ho pote je u mihi ima hrani zataj dan. samo zataj dan. Kaže kao damo i datičitar dunjaluk. San te tri stvari osvanovo, siguran, zdrav, ima hrane za taj dan, i ko da mu je da čitav dunjalo. U nas kad otpani na tri metra brašna, gotovo, već te moraju voditi da, da, da, da, na pretrage da li ćeš dobiti infarkt ili nećeš. Ti kad, kad nemaš četvere patike, gotovo. To ti je, znači, najveći siromaštvo koji postoji na planeti. Zato kažem, braću moja draga, Zahvalnost, zahvalnost. Prva stvar. Na čemu biti zahvalan Allah? Allaham. Kad bi govorili o tom je trebilo nam dugo vremena, ali skrati ću. Kad bi samo zahvaljivu i svaki dan sjedio i govorio hvala ti Allahu što si me uputio da sam muslimat. Što si me uputio da budem na putu gdje niko neće ponižavati mene i moj razum. Allahati, aj svati onoga dole Indijanca koji obožaje krav. Allah stvario kravu da se muze, da daje mlijeko, praviš šsiri i to je to. I on ko je poludio, on obožaje kravu. Drugi su otišli, obožaju ovu. Treći otišli ovu. Pa koliko je sekti unutar Islama koji su poludili definitivno. I tebe Allah uputi na pravi put. Taj Islam na koji te uputi uzišeni Allah organizuje tvoj život pa te ljudi u tvom društvu voli, normalno ako praktikuješ islam kako treba. Od da znate, ako vas ne voli komšiluk, na 1000 upitnika stavite po sebi. To ne moe da se vadite nam neke šejte da se šeptaju, slušaj, ja sam na istini pa me zato ljudi ne vole. Treba da te voli komšiluk. Te nevoli komšiluk trebaš da se dobro preispitaš. Nači islam ti organizuje da te ljudi vole s kojima živiš. Da te voli tvoj babo i da voliš svog babu. Pogledajte, uzmite malo dnevnja vas, pa da vidite šta ljudi rade. Silovo čerku, ubio babu, ubio sina i ovako i onako. Može se to desiti Ne može. On zna da njegov babo njemu džennet. Ne ima teorije. On zna njegova suproga. Ja sam ja to imo večera, smo malo raspravljali o šta ćemo pričati. Imao se jednu temu za vas ovdje, specijalno za muške, pa smo je preskočili. Prema ženi odnos muškarca... Lavo poslani kaže, najbolji među vama su koji su najbolji prema ženama. Najbolji. Možda budiš najbolji, budi najbolji prema ženi. Kako mi najbolji prema ženama? Šaka, nos, patos. Žena šta god rekne, šuti, ne znaš, ne velja babo, dedo, nene, niko ti u familiji ne velja. Vi ste najgora rasa i blod koji ikad na planete bio. Kako nije džava Kur'an rekao da vas treba udarati? E, u Koranu piše da vas treba udarati. Ali isto je tako i tako priča i njih treba sam 10 puta više sloniti. Ja minimalno 10 puta njih slonio više. Čovjek udari ženu i onda još kaže, znaš šta je, u Koranu piše da vas treba udarati. Boži poslan je kaže, najbolji među vama su najbolji prema ženama. Islam ti reguliše porodicu. Islam ti reguliše tvoj odnos duhovni između tebe i tvoga gospodara, za zadovoljstvo, sreća. Sve su Islama. Islam te reguli su, nemoj, sve što ti šteti ne velja. Cigara nevelja, alkohol nevelja, velja, droga ne velja. Alhamdulillah, fala Allah. Mominu ne pada na pamet ni, ni cigara, ni alkohol, ni droga. To njega, Islam ga zaštitio, sačuvuo ga. Mnogi druge stvari. Momin, pokazom mominu oda po cesti, sigurno. Što? Nije nikoga zavrkuo. Nije nikoga prevario, nije nikoga ukroo, nije nikom iz petljao. Maš ljudi, petlja ovom, petlja ono, na kraju, kada ljudi pošli uganjati, nema, kada je djej, otišu otišo, napustio graćović, nema čovjeka, nema živiti više tu. A musliman hoda, kona radi Allahanhu. Omeru oddošao iz Aslanijih Kisri, došao po Medini, hodao, traži Omera, nema ni džeo Omera. Pošto kod Omerove kuće veliki omer. Kaže, žena ima tamo iza Medine neko drvo, tu Omer ode i spava, veli, malo ode je spavati. I on, hajmo, veli, tam po to drvo, on tamo došao i on je poslije Omera opjevu u pjesmi. I danas dan ta pjesma ima. Ora, ah, u mustavrikant finaumihi. Kaže, kad je došao, on je vidio ovaj glagol mustavrikun. Duboko, kaže, Omer, spava, stavio cipalu pod glavu. Pokrio se kaj nekim istrcanim ogrtačem. Hrči, Omer, Medila se tresi! On došao, kaže, došli podrovo, to ome! Kažu li ja? Pa veli, kamo, kamo, u telorantelji, kam policija, kamo? Nema veliko od nas predstavnici, nema i policije, nema telorantelji. Pa kako veliko naši, koji kovi ne naši, isto sad. Kad se vidio nekog poličara da voda po cesti, on se sakriva ako ninja korječe kroz kanalizaciju voda. On ne voda po planeti, bolan. Zato što varaju, petljaju, kradu, nima šta ne radi, On nesmio izišći na cestu, bolan. Omer smio voda. I onda on njemu kaže, a delta va minta. Ej, Omer, ti si bio pravedan, zato si ti siguran, bo tebi neće niko ništa, sto posto. Juš nisi nikom nepravdu nanju, nju. Tako umomim. Slobodno voda. Nikoga nisam prevario. Nikog nisam zakinu. Nikog nisam slagu. To je islam. To je nijamet. Allah mi nema ima većeg nijameta od islama. Čovjek gladan i žedan. Alhamdulillah. Imam islam. Bogat. Alhamdulillah. Imam islam. Ima, imaju siromasi pravo u, u mom imetku. Problemi. Alhamdulillah. Blagostanje, alhamdulillah, rat, alhamdulillah, zna musliman, kad se ponaša tu ratu, uvijek. Nihmet Allah mi Islam, nihmet Islamu, također, nihmet, braću moja draga, što je Allah nam dao, večini nas, u velikom broju sučeva, tijelo, wada kad khalaqna linsane fije ahseni taqvim, mismo insana stvorili u najljepšim obliku, Ti tamo na YouTube, ja sam gledao čovjeka, nekog Amerikanca, voli čovjek, Allah ga tako stvorio, nema ruku. Možda je neko od vas igledao. A voli pucanje, voli sport. I on leži na, na haubi od auta i nogama drži pištolj i puca. Nogama. I nestalo municiju, on nogama izvadi onaj šanžir, napuni nogama, šanžir, stavi ga ponovo u pištolj, opet ga uzme i puca. La ilaha illallah. A Allah dao ruke. Dao oči. Dao jezik. Evo naviš jedan drugi primjer. Da vidiš šta znači nijameti jezika. Dođeš ti čovjek koji kažeš mu da ga voliš. Ako imaš nekoj da voliš. Protovo mi ne volimo od opodnije nikog. A od i sebe ni nikog. Ali ako u nekog eventualno zatvrkaš se da voliš i još ti njegom da kaješ da ga voliš. Kaješ ti ah i volim te. Ha? Sim, volim te. V, O, L, I, M. T, I, sedmjero slova. Ili čovjek sad još šta sam mu rekao? Jest. Ne dođe čovjek, ne može govorit. I hoće ti kaži, volim te. M, mm, m, m, m, mm, m. Mm. Ti kaj, trebaš EKG. Srce te žiga. Nije. M, m, m, m, m, m, m, Da li skontu da je oblašno, da je sunčano, da li te voli, da li te mrzi, nije pojma. A vidi ti, sam gaš, volim te. Ali ćeš da to biti pitan. Gdje si koristio jezik? Jesi tračio, jesi pričio, sčituo Buhariju, jesi učio Kur'an, s pričom muju i sulju, viceve i tako dalje. Jesi li glumio pjevače, igrače, jesi joj ponašao učijeće sudesa ili si da ne navodim vam primjere pjevača svima vama je jasno koga naša omladina oponaša i tako dalje. Šta se radi sa tim jezikom? To je veliki njermet. Allah te stvorio u ahsane taqwin u najljepšem obliku. E kako ti taj najljepši oblik koristiš? Kako ti taj najljepši oblik koristiš? Zato kajem su veliki njermeti. Uzmi jedan dan, pokušaj, ako hoćeš samo saada vremena stavi sebi povez po očima i pokušaj, pokušaj voda taku. Pa da vidiš kako je slijepim ljudima. Pa da vidiš šta je tebi Allah dao sa ovim očima. O, Boga mi, ovo je veliki njemet. O, čuvat tu i ja jer bit ja ću biti in me sam'a'u, al-basara, al-fu'a'd, kullu u lajke, k'an'anhu, mes'u'la. I vid, i sluh, sve ćete biti odgovarat. Nemoj da misli da neš odgovarat. Hoćeš Allaham i ja i zajedno. Sve, i oči, i sluh. Sve ćeš ti za to Sve. Sve. Ama sve. Umoj da pomisliš, nećeš. A ono što Allah nekoga stvori, bez toga, to je tebi da da se možeš opamijetiti. Treći blagodat, akl, razum. Svi kad vidiš čovjeka koji nije razuman, kak se ponaša, kako izgleda, tebi Allah dao razum. Iako našlo svelik broj ljudi, taj svoj razum stavi pod noge, pa ga ne koristi. Uzme čovjek rakiju i... Kaže, dobra, dobra, dobra. Kako dobra, moj, što se što stresaš? On kaže dobra, ka joj nešto fina popiješ rad. On se vas stigne, ka... Dobra. Kaj bolja je ova od one prijašnje, kaže ova ploska je bolja od one okruge. Dobra. Čet je razum bolat. Če ti je razum? Če ti... Šta ti radiš od svog razuma? Allah ti dao razum. Onaj ko nima razuma... Allah ga neće ni pitat. Ali će tebe pitat. Če si koristio svoj razum? U što si ga ja koristio? Allaham se, Višnji, da neko ne pomisli... Ja se zaista nadam da ovdje nema takvi... Ako ima šta, svi mi griješimo. Možda neko pušiti cigare, možda neko gibeti, neko krade... Neko... Svi mi imamo grija, ali... Evo primjer, navodim cigara. Proizvođač Duhana mora napisat na njima, mora, ne da mora. Znate zašto oni pišu na cigarama da, za, da šteti zdravlje Tome? Znate li, ste ikad to mi čitali. Pa ljudi su počeli umirat od Duhana i onda čovjek, fino njegova porodca, podigne tužbu protiv Duhana kojeg je on trošio i dobio parnicu. Ubili ste nam čovjeka. I dobio. I oni su isplaćivali velike štete. I onda su oni skontali, jeste vi na sviše guld. Sač mi vam to fino napisat, ali mi znamo da ste vi tolko nećo da govorite šta izraze, da ste tolko slijepi da vi to nešte čitat. I on sa fino te napišu duhan šteti, zdravlje. Duhan šteti trudnicama. E sad vi se ne mene što, što smo i to tebi napisao? Ma nema veze, pa mi to ne čitam, ne, ali daj ti meni pak jednu drinu i da se ja malo odmarim. Ma kaj, slušaj, ništa na Dunjalku ne radim, jedino pušim. Ma, slušaj, ne da Bog, ma šta me briga, daj mi je pones da ja nju zapalim sa kafom pa... To što je, što je ten proizvođač mora napisati šteti, džaba, to tebi ne pali. Čet ti je razum? Kaže, umro i onaj šta je puši i onaj šta ne puši, obu dvojica umrli, kaže, šta me briga. <laughs> Sisto da skočiš sa zljeda i kaji, slušaj, umrti inako i umrti. Mojih, skakat, ljudi ovdje kuda svi vodaju, kad ti dođe vrijeme, umrti, alhamdulillah. Kajem, ljudi razume ne koristi, a to je niamet. Allah ti ga dao da znaš punta šta je dobro, šta je loše. Šta je hajr za tebe, za tvoje dijete, za tvoju ženu, za tvoju porodcu. Da ne govorimo o onim drugim stvarima, poljubiti sana koji buši tutiko poliza pepilnici. <laughs> <laughs> Aleko mora i točint. Hajde, stačiš. To se hođe. Ha, ha, ha. Hoćemo još savjeta ili ćemo završiti? Koliko smo vremena pričali? Sahatak? A dosta, je li to dosta.